Irugarren unitatea. A atala. Nomad bizikleta. Gaur, nomad bizikleta berritzale eta ikusgarriaren sortzailetako batekin hitz egingo dugu. Nomad, bizikleta guztiak bezala, garraio bide jasangarria eta osasungarria da. Baina baditu betiko bizikletek ez dauzkaten ezaugarriak. Egunon, zein dira ezaugarri horiek. Bizikletaren ezaugarri nabarmenena da, aurreko aldean, bi gurpil paralelo dauzkala. Eta horien artean tokibat duela. Motxila, maleta, ordena gailua, aurraren aurkitsoa, edo naidena eramateko. Oso praktikoa eta erabilgarria da. Baina betiko bizikletaren aldean badu beste abantallarik, ez da? Bai. Segurtasun aldetik, oiko bizikletak baino seguruagoa da. Aurrean bi gurpil ditu eta vertikalean blokea daitezke. Horrela, Erabiltzaileak lasai igotzeko aukera dauka, eta ondo eserita dagoenean, blokeoa askatu, eta beste dozein bizikletatan bezala ibiltzen hastaiteke. Oso erosoa eta segurua da, mugikortasun murriztua dutenentzat oso egokia da. Gainera oso fidagarria da, Balastatzea askoz ere egonkorragoa delako. Gaur Gaurregun erabat gelditzeko behar dugun tartearekin alderatuta, euneko berrogei gutxiago behar du. Eta nula egiten da balastatzea? Palankatxo bat du eskulekuan. Peskanaka geldiarazi behar da, oiko balastekin, eta gero, ia erabat gelditu denean, palanka hori erabiltzen da sistema blokeatzeko, eta ezkerreskuin ez mugitzeko. Horrela, zutik geratzen gara bizikletaren gainean zeherrera izan du jendartean. Nomaz bizikleta oso erakargarria da jendearentzat, eta asko urbildo dira probatzera. Gainera, zenbaitu ere interesa adierazi digute. Zorte honba. Mil esker.